Întări, așa cum era de așteptat, a fost centristul independent Emmanuel Macron, care a convins 63% dintre telespectatori, în vreme ce doar 34% au apreciat-o pe Marine Le Pen, reprezentanta Partidului de Extremă Dreapta Frontul Național. Tânărul Macron, în vârstă de 39 de ani, a reușit să argumenteze cu seriozitate mai multe teme din programul său, cu pregădere cele legate de economie și de pensii, de apartenența și rolul Franței la construcția europeană, precum și de atitudinea. Pe care hexagonul va trebui să o adopte în viitor referitor la combaterea terorismului. Marine Le Pen s-a rezumat doar la atacuri și critici sterile, la fraze deja auzite de nenumărate ori în mitingurile cu susținătorii ei, aceasta ne reușim să dezvolte în niciun moment soluții cât de cât credibile. Pentru ieșirea franței din criza șomajului sau din cea a deficitului bugetar. Marine Le Pen nu a știut să iasă din corz nici atunci când Emmanuel Macron a acuzat-o de mai multe ori pe durata dezbaterii, că spune numai prostii rezumându-se să zândească malițios. În consecință, este puțin probabil că în ultimele două zile de campanie procentele să se inverteze în favoarea lui Le Pen. Emmanuel Macron pare a se îndrepta spre o victorie, duminică seara, o victorie însă care îi va urma o lungă perioadă de frământă. Să nu uităm că 60% din electorat a declarat că votează cu Macron pentru că nu are altă soluție. Paul Cozighian Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de vest. A țării vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și locală în zonele de deal și de munte. În restul teritoriului cer variabil și ploi izolate mai ales după amiază. Maximele vor fi de la 18-20 de grade în dalurile de vest și pe litoral până la 28, chiar 29 de grade în lunga Dunării. În capitală vreme caldă pentru această dată cu o maximă de 27 de grade, ceva nu reapar apar după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Juventus Torino a câștigat cu 2 la 0 în deplasare la Semonaco, prima manșa semifinalei Ligii Campionilor. Gonzalo Iguain a marcat ambele goluri, câte unul în fiecare repriză, din pasele lui Dani Alves și, și după faze la care a contribuit și Dybala. Portarul Gianluigi Buffon a jucat al 100-lea meci în competiția de top a Europei și a reușit să mai închidă odată poarta echipei sale, care a încasat doar două goluri în actuala ediție. Nici o altă formație nu a plecat în acest sezon de pe stadionul din Monte Carlo fără să încaseze măcar un gol, indiferent de competiție. Meciul retur dintre Juventus și Asemona se va juca săptămâna viitoare. Amintim în prima manșă a celelalte semifinale a Ligii Campionilor, Real Madrid a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid. Aseară s-a jucat și prima semifinală a Europa League, Ajax Amsterdam a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon. A fost 2-0 de la pauză, iar golgheterul francezilor la nu a intrat decât în ultimul sfert de oră, revenind astfel după o accidentare suferită în urmă cu două săptămâni. Ajax nu a mai jucat o finală continentală din 1996. Cealaltă confruntare din penultimul act va avea loc diseară de la ora 22:05 minute între Celta Vigo și Manchester United. Cel mai bine cotat tenismen român în activitate, Marius Copil a ratat o ocazie de a pătrunde pentru prima oară în carieră în top 100 mondial. El a fost eliminat în turul al doilea al turneului de la München de către al doilea favorit, spaniolul Bautista Agut, după ce a câștigat primul set cu 6-4, a fost egalat, iar în decisiv a condus cu 5-3, dar a cedat apoi 4 game-uri la rând. În vârstă de 26 de ani, numărul 109 ATP, Marius Copil poate intra în prima sută săptămâna viitoare. A fost invitat direct pe tablopul Roul principal al turneului organizat de Ion Țiriac la Madrid. Și Sorana Cărstea a primit un wild card pentru competiția din capitala Spaniei. Da, seara a subordonat-o Juventus pe ASM Monaco. Vreau de mult să expresia asta a lui da, Dumitrescu da. din perioada steaua. Îmi plăcea foarte mult. am subordonat. Da. Și sure. Juventus arată... Băi, arată foarte bine. Adică eu cred că va câștiga și competiția anul Da, cu 0-0 și, nu se cu zero, și zero. Că la penaltiuri. Nu, nu, nu, atenție, vezi că Juventus joacă fotbal, adică nu mai e... Am văzut, dar în competiția, A, Sigur e o echipă mai puternică, aia. așa cum e Real Madrid, cred, s-ar putea să fie un 0-0. Să fie, zero. da, un meci mai strâns, dar eu cred că Juventus e peste Real Madrid la ora actuală, la cum i-am văzut și aseră, mi-au reconfirmat, adică dacă și cu Monaco reușit să, să nu primești gol să joci tot adică au dat un gol foarte spectaculos, primul gol al lor, au și jucat fotbal, n-au primit nici gol... Apropo de, apropo de strâns, s-a strâns lumea în Piața Victoriei și nu numai. Europa FM. water the Mexican sky. Drink some To play at midnight 7 și 22 de minute, începe deșteptarea Am avut senzația așa că ne-am întors în februarie cel puțin Cel puțin Da, senzația mea e că nici n-am plecat din februarie Și că de fapt stăm pe loc, ne învârtim în cerc, într-un cerc foarte mic Deci o luăm de la capăt În ciuda evidenței că societatea nu dorește scăparea corupțiilor de răspunderea penală Făcute. Știți, senatorii din Comisia Juridică au amendat proiectul Legii Grațierei astfel încât ar urma să scape de pedeapsă cei care au luat sau au dat mită cei care au făcut trafic de influență și complice acestora. Deci, cum a zis domnul Băsescu, asta e realitatea tranziției. De ce să-i pedepsim? Pentru că asta este noua teorie. Amendamentul acesta, prin care ar urma să fie grațiați corupții, cei care au luat mită, au dat mită, au făcut trafic de influență și complice acestora, aparține la doi, două personaje nimeni nu și-ar fi putut imagina această alăturare cu un an în urmă să zicem, sau cu doi ani în urmă. Șerban Nicolae de la PSD, fost șofer al lui Cătălin Voicu în anumite momente, și Traian Băsescu fost al Republicii și fost mare luptător anticorupție. Cine ar fi putut să creadă că acești doi oameni pot... Se pot alătura da, ca să îngroape lupta anticorupție. Auzi, înțeleg că ar putea fi un moment zero în fotbal, <coughs> adică senatorii, deputații ăștia, oameni, ăștia în general care au probleme, că nu sunt foarte mulți, sunt doar câțiva, da. dar, ar putea avea emoții când merg la serviciu, știi? Că ar putea să-i cheme DNA-ul sau vreun procuror ceva și că ăsta ar fi motivul, să nu mai ai emoții da. și să conducă țara cum trebuie. Da, teoria domnului Băsescu este falsă, pentru că nu toată lumea a furat. Domnul Băsescu, asta spune de fapt, Haideți, domnule, acesta, așa a fost tranziția. Toți s am furat, zice domnul Băsescu. Ce rost are? Asta e vechea teoria lui Adrian Severin, dacă mai țineți minte. Da, care da, da, da, da, da. atunci când toată lumea e coruptă, înseamnă că nu mai e corupție. Nu, domnule Băsescu. Nu toată lumea a furat, pur și simplu. Eu unul n-am furat. Și ca tare, dacă măcar unul n-a furat, înseamnă că n-a furat toată lumea. Nici domnul Zafiu n-a furat, nici domnul Pastia, nici Ioana, nici o grămadă de oameni. De fapt, imensa majoritate din țara asta n-a furat din bani publici, au furat câțiva. Și ca atare, teoria că dacă am furat cu toții și așa a fost în tranziție, hai să ne scăpăm noi pe noi înșine de pușcărie și să rămânem și cu bani, este greșită. Și este chiar criminală. Da, potrivit acelor așa amendamente, dacă nu pot da banii furați înapoi, oamenii rămân liberi și cu banii, care sunt ascunși cu grijă pentru că formala, formularea este perversă zice nerespectarea cu reacredință a condiției recuperării prejudiciului adică le liberezi, îi dai, îl grațiezi uh -huh. și în lege spune și trebuie să dea bani înapoi în termen de 3 ani, termenul inițial era un an, ce eu nu de înțeleg ce. Ce, dar dar dar de ce, trebuie să de fie de da, nu poate să fie înainte, să fie înainte pentru că banii sunt furați, adică ei sunt ascunși undeva, binișor, da. ai cheltuit pe uh, loutari și zaruri, nasol dar marii corupți care au furat zeci și sute de milioane de euro nu i-au cheltuit pe zaruri și pe jocuri de noroc. I-au pus bine undeva așteptând un astfel de vot. E, și formularea este, deci de la un an a crescut la trei ani durata asta în care trebuie să se gândească dacă să dea bani înapoi și după aceea dacă nu-i dau înapoi cu rea credință, băi el poate are bună credință, dar nu mai găsește, nu știe unde i-a pus. Nu știu unde-i punga aia cu cele 50 de mili Băi, i-am căutat, i-am căutat da, pe cuvântul meu da? De cu banii Practic, oamenii ăștia, corupții Din, din ceva trebuie să trăiască și ei După ce îi pui în libertate Și deci, dacă e oricum de muncit, nu știu să muncească De făcut ceva util, nu știu ce să facă Ce se face acum? Să-i condamn La foame la Monte Carlo Unde și-au cumpărat proprietăți pe numele altora? săraci, decât să se apuce iar de furat. Ceva mai desgustător nu există. E o atmosferă absolut irrespirabilă, este insuportabil. Și riscul este, problema e așa, de deci societatea protestează, reacționează din ce în ce mai vehement și sunt două ieșiri din situația asta. În una, nu cred, e o probabilitate, dar foarte mică. La un dat să înceapă violențele. Adică oamenii sunt atât de exasperați încât spun noi nu mai putem. S-a terminat iar cealaltă este ca oamenii care uh, mediu antreprenorial oamenii care plătesc taxe, care muncesc cinstit în țara asta, care să străduiesc să facă ceva pentru ei și pentru familiele lor să plece pur și simplu să plece, să fie o emigrație a celor care produc ceva și o să ajungem în situația Moldovei a Republicii Moldova de peste Prut din care au emigrat practic toți cei care pot să producă ceva și au rămas acolo o țară săracă uh, a suprită de niște oligarhi, de ăștia care, de niște găști. da, de niște găști. Da, um, o să vorbim despre asta azi, o să mă opresc aici. Vreau să spun doar că um, e vorba de 246 de persoane, atât a calculat Administrația Națională a Penitenciarelor. Deci tot, aceast, tot acest blocaj. Apropo de teoria aia, că spine pușcările da. -a Nu, nu sunt, ăștia corupții, ăștia care au care sunt priviți de peste 246 de persoane. Și cifra este vehiculată și avansată chiar de inițiatori. Adică să domnule ce sunt 200 și ceva de oameni, 250 pentru. În ne, 250 de oameni, atât, da. ne luăm dintr ne luăm dintr-atât, da, ce sunt foarte puțini. Dar nu, e o chestiune, odată că e o chestiune de principiu, Doi, Băi, ăștia sunt, aceștia sunt niște domni și doamne care au furat sute de milioane de euro și care au ținut țara asta în subdezvoltare, an la rând, doar ca să se îmbogățească. E o chestiune de principiu să nu iei de pe și mai ales să nu-i lași cu banii ascunși, că de fapt asta este marea problemă și marea frică. Nu pușcăria. Că unul care are 100 de milioane ascunși și din când în când poate să mai pună mânuța pe ei, să mai numere, nu se teme să stea trei ani. Într-o închisoare A povestit Gigi Becali Că la el era hotel de 7 stele Deci stai cu băieții Măcar scap de acasă de gura nevestei 3 ani Îți vezi de treabă Toată pușcăria aia este la picioarele tale Când ai 100 de mii zic eu Când ai un milion de euro în conturi Undeva ascuns Deci nu pușcăria e teama Teama este să nu le ia bani înapoi De aici dacă vă amintiți și ideea aia cu Impozitarea cu 16% a sumelor din surse necunoscute și pa! Da, toată afacerea asta, tot în ultimele 5 luni băi, ce facem? Să păstrăm banii? Băi, dacă putem să scăpăm și de pușcărie, băi, dar să păstrăm banii pe care i-am furat, bă! Și dacă rămânem cu banii pe care i-am furat, reușim să ne me menținem la suprafață și să mai furăm și alții în continuare! n-ar fi rău să vorbim cu ascultătorii noștri despre asta, puțin mai încolo, nu știu trebuie să ne facem timp și o să încercăm să ne facem timp astăzi și mois o să vorbească la Busy Day pe același subiect, subiectul care arde cel mai mult în această dimineață rămâneți cu Europa FM, Busy Day cu Moise Guran pe același subiect imediat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 Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Din 8 mai, înscrie-te în joc sau dacă ai noroc. La mulți bani fericiți. Detalii pe europafm.ro.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 Gata, Ați vrut cataloage de magazine? Am adus cataloage. Perfecte pentru pachetața laop și ștergiamurile. geamurile. Păi și pentru construcții, instalații ale alea. Dragul meu, pentru alea alea, și se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Brico de Po. și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Brico de Prețuri mici în fiecare zi. Hei, hai să-ți dau un pont! Ardeii umpluți nu trebuie să te țină mult timp în bucătărie. Nu mai aprinde cuptorul și umple ardeii cu telemea, unt și mărar. taie ei rondele după ce i-ai umplut și surprinde invitații cu aperitive cât mai frumos aranjate. Pentru gustări proaspete și inspirate, la Lidl ai ardei gras roșu la 8,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Ce poți face în 5 ani? Multe. Incredibil de multe.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 Mărătoarea inversă a început. Opel 24 de ore între 12 și 13 mai. Evenimentul anual Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri speciale pentru vehiculele și serviciile Opel, valabile doar pe 12 și 13 mai. Acum ai modelul Opel Astra Sedan Turbo cu motorul pe benzină de 140 de cai la doar 10.860 de euro cu TVA și prima de casare incluse. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Un activ Fort este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor din. URACTIV foarte formula concentrată și eficientă acționează și protejează de la prima capsulă. URACTIV îți mulțumește ție și prietenelor tale și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. URACTIV este un supliment alimentar. Soluția la provocările tale zilnice e aici. Alege eficiența și funcționalitatea Indesit. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicere Indesit. Comanda acum de pe EMAG, mașina de limin de sit capacitate 5 kg, clasa A cu opțiunea Eco Time la doar 699 lei. EMAG online va fi doar simplu. E plăcut să ieși la verde. Însă doar bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. bucură de fiecare! Pe 4 și 5 mai ai păstre pe viscerat la 20,99 kg și 25% reducere la jucării, menaj, marochinărie și papetărie cu licență Star Wars. Iar până pe 18 mai, vin în magazine și descoperă noua colecție de haine pentru tată și fiu. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Aplică direct pe Raiffeisen.ro sau lasă-ți datele și te sunăm noi. Oricând ești binevenit în agenții, iar dacă ești prins cu treabă, venim noi la tine. Rezolvim voie orice nevoie. Flexi Credit de la Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vaccinarea se va produce doar la cabinetele medicilor de familie sau și în școli sau în colectivități? Vaccinarea se va face la maternitate, da. îă, imediat după naștere, și la cabinetele medicilor de familie. Vaccinarea la școală nu mai este posibilă, dintr-un motiv, aș spune foarte simplu, medicina școlară, practic, a dispărut. Trebuie făcută la nivel de autorități ale statului o campanie de alfabetizare medicală. Sunt oameni care trăiesc încă cu sute de ani în urmă. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM. Europa FM. Ascultați Europa FM 7 și 35 de minute. Bizide acum cu Moiseguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Comisia Juridică a Senatului a inclus așadar faptele de corupție în categoria celor grațiate, ceea ce, sincer să vă spun pe mine, mă cam surprinde. Asta nu pentru că așa și avut vreun dubiu că în final se va întâmpla și asta, dar în final, spre votul final, adică nu acum, la începutul dezbaterilor pe legea grațierii. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Nu cred că este o surpriză pentru nimeni faptul că războiul unei majorități politice care nu se limitează la politicienii celor două partide aflate la guvernare, cu cei care vor o politică mai dură a statului față de cei care fac șpăgi, a intrat uite în faza pozițională. Lovitura din ianuarie-februarie s-a terminat prost pentru ei din cauza unei reacții ferme și masive a societății, iar acum acest conflict se va întinde ca o peltea pe mai multe fronturi, planuri, pe luni de zile, într-o desfășurare menită să i obosească și să i dezintereseze pe cei care au ieșit în stradă la începutul anului pe Fric, viscol și plaie. Poate suna neverosimil ce vă spun acum, dar exact căldura, terasele cu bere și perioada concediilor vor fi aliații celor care duc acest război împotriva unor valori sociale clare, ce spun că nu e voie să furi, să mituiești, să faci trafic de influență sau să abuzezi de pe o poziție publică. Un vot în Comisia Juridică a Senatului pe legea grațirii nu înseamnă mare lucru, să știți, atâta timp cât această lege mai trebuie votată și de plen, iar apoi procedura va fi reluată și la Camera Deputaților, presupunând că în final această lege va rămâne în această formă, incluzând deci și grațierea faptelor de corupție și eu sunt sigur că așa va rămâne, tot nu înțeleg de ce strategii acestui război a optat pentru introducerea lor acum, la începutul procedurii, iar numai spre finalul ei. Sigur, pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie și promulgată de președintele Iohannis și nu avem motive să credem că asta se va întâmpla, cel puțin nu din prima. Cel mai probabil președintele va face us de toate prerogativele sale pentru a opri legea, eventual întorcându-o la Parlament, ceea ce va întinde numai această procedură până către finalul vei. 2017. Și atenție, vorbim doar de legea grațierii. Am mai putea vorbi apoi de încă o lege a amnistiei, apoi de modificarea codului penal, deci încă cel puțin două fronturi care ar putea întinde și ele dezbaterile politice pe această temă până în toamnă. De ce s-au grăbit atunci senatorii să semnalizeze din capul locului că vor face asta? Poate pentru a ridica un balon de încercare, pentru a vedea reacția opiniei publice și pentru a-și contura mai clar strategia acestei veri, care sigur nu va fi una liniștită. Bizi Day cu moi Moise Gurana, îți mulțumim Moise Moise revine la 1 sfert cu România în direct Noi revenim cu meteo, 7 și 38 de minute. Vreme instabilă astăzi, în jumătatea de vest a țării, vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramure și local în zonele de deal și de munte. Vor fi ploi torențiale, astfel încât parii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul țării, cer variabil și ploi izolate, mai ales după amiază, maximile vor fi de la 18-20 de grade în dealurile de vest și pe litoral, până la 28-29 chiar 29 de grade în lunga Dunării. În capitală calde pentru această dată, cu maximă de 27 de grade. Ceva nori apar după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. 16 grade sunt acum la Oradea, Sibiu și Sulina. Cel mai cald la această oră, cel mai răcoare 4 grade la Miercurea În București, soare și 12 grade acum. 15 grade sunt la această oră la Iași, 12 în Bistrița, 11 la Târgu Mureș, 13 la Craiova și 8 grade se înregistrează la Sinaia.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 Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi aducem aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare, în momentul respectiv oarecum creștea încrederea și în bărbațul Gașpar, nu doar în terapeutul Gașpar. Ce să fac și ce am zis că cu preotul. Știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul? Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri. Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la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 Hei, hai să-ți dau un pont. Gustul copilăriei nu s-a schimbat chiar atât de mult. Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă, plăcinte cu brânză și griși cu lapte. Așa că fă o surpriză gustoasă și pregătește-le cu mult drag desertul preferat. Pentru familii puternice și amintiri gustoase, la Lidl ai telemea de capră Pilos 300 de grame la 6,99 lei și lapte românesc Pilos 3,5% grăsime 1,5 litri la 3,59 lei. Lidl, merită să fii surprins! Până să cumpăr TranspiBlock din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m ajuta. Din fericire, cu TranspiBlock este diferit. Acum folosesc TranspiBlock o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. TranspiBlock, Împotriva transpirației excesive. Cooling Days la EMAG. Ai reduceri să-ți pregătești în timp casa pentru vară. Intra acum pe EMAG și profită de până la 25% reducere la electrocasnicile Arctic și Beko. Comandă combina frigorifică Beko 347 litri cu tehnologie neofrost, Frost clasă A plus și 5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 500 de grame la doar 11,49 lei și porumb fiert 400 de grame la numai 3,99 lei. Oferta valabilă în perioada 3-9 mai, în limita stocului disponibil. Peni, știi ce ne place!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 Renault te invită la Crossover Adventure Tour. Descoperă în avantpremieră noua gamă de crossovere de la Renault: cajar, Captur și Coleos. Vino să testezi cea mai nouă gamă auto din Europa și descoperă noile tehnologii Renault. Te așteptăm la drive test între 5 și 7 mai la Băneasa Shopping City.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 O farfurie merge cu tine peste tot. Acum că soarele te cheamă afară, vino să ți alegi farfuriile ideale pentru picnic sau pentru cina pe terasă. Între 1 și 23 mai, ai până la 25% reducere la toată gama de farfurii din magazinul IKEA. Oferta e valabilă în limita stocului disponibil pentru toți membrii IKEA Family. Detalii la magazin sau pe ikea.ro. IKEA, idei pentru acasă. One bună music. Oh, oh running out of breath but I, oh, I I got stamina. Oh, oh, running out, close my eyes well. Oh, I got stamina. And oh, Huh?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 Europa FM 7 și 48 de minute. Ne apropiem de știrile de la ora 8 și o să vrem să vorbim, dar cred că avem timp după. Da. Totuși o rază de lumină în întâmplările de ieri. Ne-am și amuzat un pic cu un status al domnului Liviu Dragnea, președintele PSD și președinte al Camerei Deputaților, care după votul din Comisia Juridică, după amendamentele respective, care, mă rog, erau așa în spațiu parlamentar și în spațiu public, se tot știa de ele de vreo două săptămâni. Deci era de notorietate, au fost reacții, Domne, nu faceți, uite ce prostie ce-a făcut. Dar -a poate omul nu știa. adică fiind da. prins, ocupat la deci, cameră. domnul Dragnea a postat, a zis că dezaprobă categoric votul din Comisia Juridică prin care au fost adoptate aceste amendamente și uh, voi avea o discuție, spune domnul Dragnea, cu membrii PSD din Comisie pentru ca forma, forma finală a raportului să nu conține aceste amendamente. Deci am râs. Nu crezi, da, am crezi, râs. crezi am... că a și el când a scris asta. El cred că s-a stricat de râs când a <laughs> când scris asta. Nu cred că se poate altfel. Dar aici este un modus operandi la PSD. Adică um, acum domnul Dragnea susține că nu știa și că s-a împotrivit și cred ce e Sigur. Stia. Când a fost ordonanța 13, dacă vă aduceți aminte, domnul Dragnea a declarat, după ce m-am întors din America... Nu am înțeles foarte mult exact ce vor să facă. Vorbiți cu premierul, exact. spune. Era cu domnul Trump atunci. Da. De asemenea, domnul Ponta, la Marțea Neagră, a spus eu, eu eram plecat din țară, eram nu știu care. Deci e deja, e penibil și ce să spun? Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Bun, acum, eu nu-l văd bine pe domnul Șerban Nicolae. Domnul Băsescu nu e în PSD, cel puțin formal. Adică eu cred că a intrat în secret în PSD, da, până la urmă nu e oficial. Dar domnul Șerban Nicolae, care este în PSD, o să o pățească, Pentru că știi ce s-a întâmplat cu domnul Chirică de la Iași, când a făcut ceva ce nu i-a convenit domnul exact. Dragnea. Domnul, l-au zburat, vai de steaua Ea, lui. Așa și domnul Șerban Nicolae, cred că o să aibă foarte mult de tras din punctul ăsta de vedere. Da, și acum o să auzim pasta cu legitimitatea Parlamentului, că Parlamentul legiferează numele poporului, că de aia e și așa e în democrație și că nu avem ce comenta. Nu este deloc adevărat. Niciun partid nu a mers în campanie electorală cu promisiunea că se va da peste cap să scoată corupții din pușcărie și să-i lase și cu banii furați. Nu a existat promisiunea asta în campanie. Deci am fost mințiți și mie mi se pare că actualul parlament nu are legitimitate când face ce face și mi se pare că acești parlamentari sunt practic intrați prin efracție în parlament. Au intrat mințindu-ne prin efracție și ca atare trebuie scoși de acolo. Cel mai bine ar fi să fie scoși prin alegeri și cât mai repede, cu atât mai bine. În rest, Victor Marin, colegul nostru, a fost aseară în piața Victoriei la manifestație și a vorbit cu demonstranții. Întrebarea la care nu găsește lumea răspuns este de ce merg înainte pe sediști? Adică de ce această insistență să fie grațiați corupții? Să ascultăm reportajul lui Victor. Bravo, vi se pare că ați mai auzit aceste scandări, nu vă înșelați. Lunile au trecut, grațierea corupților a rămas o prioritate pentru politicieni și oarecum normal și scandările, banerele sau insignele cu hashtag grezist au reapărut la protestul de ieri. Chiar și oamenii sunt cam aceiași. Printre ei, Carmen. Nu sunt de acord cu grațierea și nu sunt de acord ca cei care sunt condamnați pentru corupție, luare de mită, dare de mită, să fie grațiați. De ce credeți că merg mai departe cu planurile lor? Nu știu, asta ne întrebăm și noi. Adică e ca și când nici n-ar fi contat ei. Opinia poporului, faptul că au ieșit de mulți oameni în stradă și tocmai de aceea am ieșit din nou. și în tocmai ca în iarmă, Carmen a venit la protest cu câinele. Știți legendele de la protestele da. inițiale? <gângări> nici atunci nu am primit nimic și nici acum. <gâri> Cum se numește? Mira. Și e? Maidaneză. E, e, Mai și nici Ana nu a primit vreun ban de la Soroș, deși în iarnă, ca și acum, a venit la proteste cu copilul în brațe. <gânt> din nou. De ce ați ieșit cu copilul? Pentru că nu am cu cine să o las. Cum o cheamă? Să Și are șapte luni. 8 face pe șase. Și acum trage de <laughs> microfon? <laughs> m -am m -am. -am. În fine, am stat de vorbă și cu Dan, unul dintre veteranii protestului, care spune că se aștepta la o nouă tentativă de grațiere. Asta e ziua 93, am venit în jur de 70. Am câte o oră, jumate, două, alte dăți a fost poate trei ore, dar a fost o medie de două ore. Ce am venit seara. Trei 8 și 10 seara. Cam asta a fost. Timpul meu liber a fost aici. ce deci am ieșit pentru că vreau o Românie curată. Pentru că nu vreau eu să plec din țară, că vor ei. Va fi ori ei, ori noi. Ăsta a fost, Victor, în piață. De ce crezi, Vlad, că nu se opresc aici? Eu am explicat, dar aș vrea să știu ce crede ascultătorii noștri uh -huh. și vă propun, oameni buni, să vorbim la telefon în direct despre ce se întâmplă din nou, după ora 8, la Republica Fantastică România. Nimic mai potrivit, nimic mai potrivit decât să vorbim la Republica Fantastică România. Despre asta pornind întrebarea, de ce nu se opresc? de ce nu s-o opresc. Puteți să ne sunați acum la 0372 069 Reținem noi telefoanele și vă sunăm înapoi pentru opiniile voastre. Puteți suna și după ora 8, evident, când da. vom intra în direct. Liniile noastre vor fi deschise astăzi toată emisiunea. 0372-069-599. Vă așteptăm! Tarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Deșteptarea lucrează pentru tine La Europa FM De luni până vineri lucrează și tu Să câștigi bătălia sexelor și ți faci de lucru La munte Răspunde la întrebări mai bine ca cel sau cea De la telefon și pleci cu cel sau cea De lângă tine Câștigi o vacanță în doi la munte Pe zi În deșteptarea ai vacanță în fiecare dimineață Detalii și regulament pe EuropaFM.ro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 pentru că acasă e mereu pe primul loc, merit să fii surprins. Lidl! Descoperă noul Golf cu Gesture Control, cu noi motorizări eficiente, Traffic Gem, Dynamic Lights și Emergency Assist și multe alte inovații. Vino acum la distribuitorul Volkswagen din orașul tău. Volkswagen. We make the future real. Magazinele la doi pași îți satisfac pofta de grătar Până în 12 mai Ai bere Timișorana 2,5 litri la doar 6 lei și 99 de bani Și mici bucur 900 de grame la doar 15 lei și 49 de bani Oferte valabile în limita stocului disponibil Iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate La doi pași, mai aproape.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 Cooling Days la Emag Ai reduceri să-ți pregătești în timp casa pentru vară Intră acum pe Emag și profită de până la 25% reducere la electrocasniciule Whirlpool Comandă combină frigorifică Whirlpool cu al șaselea simț 370 litri clasă A plus la doar 1149 lei well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 E 2017 de câteva luni, ce mai e? aproape 2018? Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg Doar ți-am spus de pachetul de cont zero simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci, și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție, Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună. Pati, ce e aia constipație? Știi când te dai pe tobogan și copiii se urcă invers și vă cam blocați la mijloc și tu. Le explic frumos că trebuie să se întoarcă. Mm, nu chiar. Dar de când ești așa De când m-am Că toate problemele trec cu blândețe și că orice copil poate fi constipat. Că ne-a plăcut, dai un flec. Și după cum a spus medicul, trece cu dufalac fruit, care e blând cu bortica mea, adică politicos. Și vreau să văd dacă tu ai alte explicații. Dufalac fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit chiar și pentru cei mici. Dufalac fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru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 Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă astăzi în jumătatea de vest a țării cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și locală în zonele de deal și de munte. Vor fi ploi torențiale, astfel încât pe arii răstrânse, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului cer variabil și ploi izolate mai ales după-amiaza. Maximele vor fi de la 18-20 de grade în dealurile de vest și pe litoral până la 28. Chiar 29 de grade în lunga Dunării, 27 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Grațierea corupțiilor corupților scoate din nou oamenii în stradă. Un protest pe roți față de modificarea la legea grației este anunțat pentru astăzi de la orele 14 în jurul Palatului Parlamentului. Participanții sunt așteptați cu mașinile, motocicletele și bicicletele. Vor merge în coloană cu 10 km pe oră pe mandantei în jurul clădirii. Aseară, o mie de oameni au protestat în Piața Victoriei din capitală. Manifestanții nu vor ca persoanele corupte să scape de pedepsă. I-au scos în stradă amendamentele adoptate ieri de Comisia Juridică din Senat, potrivit cărora faptele de corupție, luare și dare de mită și trafic de influență vor fi grațiate sub rezerva achitării prejudiciului. Zece de persoane s-au adunat aseară și în piațele centrale din Sibiu, Iași, Cluj-Napoca, Galați, Brașov și Constanța. În piața Mare din Sibiu s-au strâns în jur de 30 de sibieni care au scris cu litere mari pe asfalt rezist. La Cluj-Napoca aproape 100 de oameni au ieșit în Piața Unirii cu un banner pe care au scris 27 de ani de corupție cât mai rezistăm. La Brașov 30 de persoane s-au adunat în fața prefecturii și au puntat banderole cu rezist 15 protestatare au manifestat și la Galați. Sunt dintre cei care au ieșit primii în stradă și la sfârșitul lunii ianuarie, când puterea a adoptat controversata Ordonanță 13. De atunci ies în stradă în fiecare duminică. La ea și-au fost 20 de persoane în stradă. Constă că, în esență, nu s-a schimbat nimic. Adică voința oamenilor politici constă în a grația, și ajuta pe cei care deja sunt vinovați de fapte de corupție. O să ne afecteze pe noi toți. Adică, în momentul în care dai o lege a grațierii de felul acesta, pur și simplu destabilizezi statul. Adică nu mai există nicio regulă, nu? Putem fura toți, nu? Adică fură perioada lungă de timp și pe asta ai scos din pușcărie, nu? Trebuie prevenită situația asta, nu ați asta, e, asta a cred. A penal. În fața prefecturii Constanța s-a scandat PSD, ciuma roșie, demisia, demisia, PSD și PMP, aceeași mizerie. Protestatarii au avut mesaje precum hoții grațiază hoți, cine fură trebuie să plătească oricare ar fi el și pentru penali nu e loc în Parlament. Presa internațională scrie despre protestele din piața Victoriei. Sute de persoane au protestat în fața guvernului de la București față de amendarea unei legi care prevede grațierea anumitor persoane pentru fapte de corupție, iar totul se întâmplă la trei luni după o contestare populară de o amplare fără precedent în apărarea justiției anticorupție. Elena Tudor AFP scrie că manifestanții au strigat demisia și nu vrem o națiune de hoți în fața sediului guvernului și au agitat steagurile României și Uniunii Europene. N-au înțeles nimic din cererile noastre din februarie. Încercă din nou să legalizeze furtul, a declarat jurnaliștilor Cristina Bota, o manifestantă. Potrivit de Associated Press, peste o mie de persoane au manifestat în fața guvernului cu steaguri NATO și ale Statelor Unite, pe lângă ale României și Uniunii Europene. La un moment dat, la mitingul de la București, s-a cântat imnul național cu luminile de la telefon aprinse. Reuters scrie că România este considerată una dintre cele mai corupte state europene, iar Bruxelles ține sistemul judiciar român sub o monitorizare specială. Agenția de presă mai notează că peste o mie de oameni au protestat în piața Victoriei, epicentrul protestelor anterioare. În alte orașe din țară au manifestat de asemenea sute de persoane. La Timișoara, 21 de persoane au fost reținute azi noapte în dosarul privind vânzarea la fier a 2450 de vagoane de către CFR Marfă la un preț subevaluat. Printre reținuți se află și fostul director general al companiei Mihuț Crăciun. Audierile s-au desfășurat toată noaptea la sediul DICOT Timișoara. Trei mașini cu angajați ai CFR Marfă de la București, dar și reprezentanța ai firmei Remat din Călăraș, care avea contract cu CFR Marfă pentru casarea vagoanelor de tren, au sosit ieri în oraș, salariații au dat explicații în fața anchetatorilor. Cu toții sunt acuzați de fapte de corupție, spun procurorii. De lapidare cu prejudicii deosebit de grave fals și us de fals, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Toate cele 21 de persoane reținute în acest dosar ar urma să fie duse la Tribunalul Timiș cu propunere de arestare preventivă. Deocamdată știrile se opresc aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Buna dimineața, meciurile ce pot fi decisive pentru titlul Din ultima etapă a play-off-ului Ligii se vor juca sâmbătă, 13 mai, de la ora 20, a stabilit LPF. E vorba de partidele Dinamo Astra, FCSB CSU Craiova și fece viitorul CFR Cluj. Amintim în acest moment, FCSB și viitorul sunt la egalitate pe primul loc, iar Dinamo se află la două puncte în urmă. În penultima rundă, albroșii vor juca sâmbătă la Cluj, echipa lui Hagi se va deplasa duminică la Craiova, iar Roș albaștrii vor evolua abia lunii la Giurgiu -Cua. CSU Sibiu a învins-o pe steaua CSM cu 88 la 80 și a egalat scorul general al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin 1 la 1. Stelistul Morris Curry a fost cel mai bun marcator seară cu 23 de puncte. Următoarele două meciuri ale seriei se vor juca la București. În cealaltă semifinală, UBT Cluj a învins-o în primul meci pe CSM Oradea și îl va găzdui di seară pe al doilea. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Luca Bastia, știrile din sport, mulțumim! O să avem și Republica Fantastică România, dar cred că toată țara e fantastică în dimineața asta. Da. și de ceva vreme. Sigur. Și așteptăm reacții, reacțiile voastre vis-a-vis -vis de Comisia Juridică și de decizia de ieri. De ce merg mai departe? De ce nu se opresc politicienii și vor cu tot din adinsul, adinsul să-i salveze pe... Corupți. Da. Și ce e de făcut? ce e de făcut? 0372069599 Vă așteptăm în direct În câteva minute intrăm în direct Sau mesajele de WhatsApp Pe WhatsApp la 0728 111222 Pe aceeași frecvență cu tine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 Don't on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. So all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm no prophet or messiah. You should go lucky.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 0 3 0372 069 599 este numărul de telefon Europa FM. Vă așteptăm în direct. Da. De ce nu se opresc oamenii ăștia? De când au câștigat alegerile, absolut legitim, de când au format guvernarea, nimeni nu contestă dreptul PSD și al majorității guvernamentale să guverneze potrivit programului, dar nu au decât această preocupare, să salveze corupții. Ordonanța 13 și după aceea toate dezbaterile toate direcțiile de atac. Mamă, dacă nu eliberăm corupții, o să ne amendeze CEDO cu 80 de milioane de euro. pe an. s-a două asta. Da, pentru că nu era adevărat. S-a explicat atunci că nu era adevărat. CEDO a dat o decizie, nici vorbă de așa ceva. Este îngroistor de aglomerat, trebuie făcut ceva. Sigur, e mai puțin aglomerat ca în urmă cu 5 ani. Nu, dar sunt puțini. Da, sunt puțini. Păi nu era aglomerație? Da, dar a fost, ăsta e momentul zero al că a fost tranziția, toată lumea a furat. Nu, nu toată lumea a furat. Da, dar nu sunt decât 246 de persoane. Da, dar au furat sute de milioane de euro. Dați banii înapoi și fiți pedepsiți pentru asta. Deci de ce nu se opresc? Nimeni, nu, nu reușim nu să înțelegem. Astea sunt două lucruri. Cum să facem să-i scăpăm pe corupți? Și dacă putem să amorțim opinia publică, dând cu bani în populație. Nu știm de unde vin da, banii. Ca asta, aia. Cam cu asta s-au ocupat de când sunt, din decembrie. Hai da. la... că a început să crească roborul, încep să crească dobânzile la credite, încasările sunt cum sunt, vedem noi. Concepția da. că. Deci, asta mie îmi place cel mai mult. Este dacă mărim salariile în sectorul de stat, pentru că în sectorul privat nu pot forța mărirea de salarii, din păcate nu. Că ar fi frumos să dea o decret toate salariile să fie mult mai mari. Da, și haosul ar fi mult da. mai mare după aia. De fapt se poate, prin creșterea salariului minim. Ok, deci dacă mărim salariile, de fapt câștigăm mai mult pentru că se întorc impozite mai mari. Bine, păi atunci triplațiile. De ce le doar le dublați? Da. Triplațiile domne, făcii-i le de 10 ori mai mari. Ar fi așa simplu. Da, doamna Lia Dubluța Vasilescu a inventat perpetuum mobile financiar. Bine, hai să, hai să vedem. vedem. Intrăm în direct. Sună la 0372 9599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Gabriel e cu noi, bună dimineața. Bună, Gabriel. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce zici de ce se întrebă? La întrebarea de ce nu se opresc e simplu de răspuns. Pentru că așa sunt setați. Așa <sus> e scris în codul lor genetic. Cum adică? Adică ce? Deci... -ă... Nu cred că mai e nevoie de bă, comentarii sau de... Este limpede. Uh -huh. Au de înfăptuit un lucru care nu are nicio legătură cu, cu restul lumii, cu, cu noi, bă, oamenii de rând. Uh -huh. uh, trebuie să-și păzească pieile. Da. Să scape prietenii, prietenele, iubiții, iubitele și așa mai departe. Păi asta, înseamnă, asta înseamnă complicitate. Adică votul ăsta e votul unor complice. Asta rezultă și din ce Și e, mm -hmm. e nou sub soare. e nou sub soare, pentru că <gânt> câți ani avem? 27 de ani. Da. Ascultam ieri un lucru. Da. Uh, conform uh, propunerii din Comisia Juridică, da. da? Uh, ar fi urmat, dacă această lege ar fi trecut, ar fi urmat să fie eliberat 246 da. de deținuți. Da. Doamne ce se golesc penitenciarele. Da, sigur. Da. Argumentul uh... pe care îl tot discutam. Bun, mulțumesc foarte mult. Uh, legea asta este în procedură parlamentară în momentul ăsta. Este primul pas. Adică e deocamdată examinarea în comisia juridică ca să explicăm ce uh -huh. se întâmplă, da? Cred că e clar pentru toată lumea, totuși, mai explic o dată trece prin comisia juridică. Asta este o comisie decisivă pentru un proiect de lege de acest tip. Nu poate merge mai departe fără asta. Intră la dezbatere în plen. Acolo se dă un vot. Forma asta se duce la Camera Deputaților unde intră din nou în comisii și merge mai departe la votul în plen. Apropo de asta, ca o paranteză, domnul Nicolicea, dacă țineți minte, alt mare manevrier parlamentar mm. din partea PSD apare la momentul oportun. Da, tocmai se pregătește să schimbe regulamentul, astfel încât să se voteze în comisii amendamente cum a fost ăsta, de exemplu, fără gvorum. Adică, adică să nu-i mai încurce opoziția deloc. Asta zic, să vină doar cine trebuie. Da. Opoziția și așa e minoritate, că de aia e opoziție, dar nu le place că, băi, vine unul de acolo, de la un alt partid, puțini, da? Și spun nu e în regulă ce se întâmplă, nici măcar asta. Deci votăm, ne strângem noi doi trei, nu-i anunțăm pe ceilalți și dăm un vot. Bun. Daniel e cu noi acum. Bună dimineața! Daniel! Așa. Daniel, ești cu noi, alo? Bună dimineața! Salut, da. Da, Daniel. Uh, Deci, de ce nu eu... o oprește și ce e de făcut? Eu cred că între cele două tabere, între parlamentari și manifestanți, s-a creat așa un fel de antagonism. Eu, da. efectiv, am un fel de ură față de ăștia care au atitudinea aceasta. Da. cred, cumva e și invers, în plus la ei eu o... uh -huh. e un fel de adică nu mi se rupise. nu știu cum să... Da. Adică -aveți să ne nu aveți ce să ne faceți. Nu, nu, ei și... față de noi. Da, pe asta e, n-aveți ce să ne faceți. Da, da, da. Că că s-a manifestască... votat în așa, în așa mare măsură, s-a votat uh, PSD-ul, încât ei, ei au ajuns la concluzia că sunt intangibili. că uh -huh. Nu, se poate nimeni să le facă. Iar, nu, că, nu că de restul, cei care au votat, uh, uh, au votat PSD-ul, da. nu că de restul le-ar fi. Da, o, da, ar da, ar vă sunt, da, sigur, dar e forțat, pentru că ei au fost votați pentru un program de guvernare extrem de generos pe care se străduie să-l pună în practică. O să vedem cu ce consecințe economice și fiscale, dar se străduie să-l pună în practică, sigur, e dreptul lor, au câștigat alegerile. Dar nu au câștigat alegerile cu promisiunea că vor da legi pentru grațierea corupțiilor din pușcării. Da, asta, mă, blada, unii, au unii au subînțeles asta, dar nu toată lumea. Iar programul electoral, deci nu s-a vorbit despre asta. Asta este o, o minciună. Adică partidul acesta, și mă rog, parlamentarii de acum au primit mandat în baza unor angajamente pe care și le-au luat au intrat în casă, e ca atunci când deschizi ușa în casă lui a care vine să spune am venit să verific dacă vă curge apa în casă la robinet și dacă e uh, apa, dacă e bună de băut. Și deschizi și el când e înăuntru, îți fură banii. Asta este exact, asta face acum Parlamentul. Vă supărați, ați intrat spunând că faceți altceva. Doru, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Da. Eu cred și sunt sigur că nu o să se oprească da. pentru că cei care au furat nu au furat doar pentru ei, sunt foarte, foarte, foarte mulți care au profitat și au beneficiat de aceste sume. Da. Mai țineți minte cândva marea privatizare, s-au vândut fabrici pe un dolar? Da. Sumă sigur simbolică. Da. da, sigur pentru că. Pentru da. că iau o tu pasta, iau eu paia. Da. La oia, aia, și haideți să vedem cum putem să facem Deci nu o să se oprească pentru că trebuie să se acopere într-un fel Da, asta, e o... asta... În asta a fost e o tragedie atât de veche încât este poate aproape uitată Haideți, domne, că poate o să evoluăm și noi Nu mai sunt comuniști, o bine vină străini Tehnologizeze, nu e adevărat da. Ați văzut? Toate s-au pus la pământ Suntem o masă de manești da. Asta eu, cu privatizarea uh, falsă în care fabrice au fost tăiate și vândute la fier vechi, asta e o tragedie atât de veche încât a fost uh, deja uitat. Da. uite, din când în când mai, mai revin în actualitate. DNA începe acum niște cercetări în cazul devalizării CFR Marfă, în care mii de vagoane de marfă, absolut funcționale, au fost trimise la fier vechi vândute în beneficiul câtorva dintre cei care erau stăpânii companiei, erau directori în compania respectivă. Despre asta vorbim. Astea sunt... Asta a fost realitatea tranziției, cum zice domnul Băsescu. Asta a fost, domnule, am distrus CFR Marfă, am vândut vagoanele bune de la CFR Marfă la fier vechi și ne-am îmbogățit, dar asta e realitatea tranziției. Am luat și noi o șpagă, am furat ceva. Așa Acum cât o să ne pedepsiți? Era necesar să fac asta, adică da. cumva incredibil, de sine, știi? Incredibil. Radu, ești cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Bună dimineața. Eu, nu pot decât să constat cu mare durere faptul că această tagma a parlamentarilor își protejează unele interese. Cei 240 de corupți da. pot ei puțin, dar realitatea este alta. 240 sunt dovedite a fi corupți. Așa, fi e, la... așa e, vorbim ei... de oameni care sunt condamnați și în pușcărie în momentul ăsta, așa e, ai, ai dreptate fie judecați, fie nu sunt încă prinși. Da, deci, eu cred că asta e realitatea. Pe de altă parte, uitați-vă la ce face o altă organizație, Colegiul Medicilor. Ați văzut Colegiul Medicilor să uh, sancționeze pe vreunul din medici? Nici de cum. Ei întotdeauna își protejează interesele. Cred că suntem într-un moment în care găștile uh, acaparează țara asta și asta se datorează faptului că noi nu avem câteva instrumente prin care să împiedicăm lucrurile la. Așa e. sigur că este profund imoral să ai dreptul în societate de, de a te auto ierta când furi sau când omori. E profund imoral, nu se poate așa ceva. Deci parlamentarii se autograțiază, se autoscapă de pușcărie dacă fură. Mesajul este și pentru generațiile viitoare. Furați, băieți, dacă intrați în politică, furați. Pentru că o să ne iertăm noi pe noi înșine. Da, e cu noi bună dimineața. Dan bună. Bună dimineața și felicitări că nu vă lăsați doboresi de, cred că și la voi, mai intervine cineva să vă spună o vă Nu vă opriți fraților. Nu să știți că aici nu. Nu intervine. vă niciodată, niciodată nimeni niciodată. Mai zice domnul Zafiu, mai mai din gură că vorbești prea mult la Da, rea. doar pe partea de muzică Dar, e, dar Avem ce zice, zice bunică mea la 90 de ani. Bă, dar ăștia nu o să mai știu opri. Nu-i mai oprește Dumnezeu, nu-i mai satură Dumnezeu decât fură. Da. Ar trebui luat tot, tot, tot, justificat fiecare bănuț. Da. Lucrez de 30 de ani și n-a reușit să-mi pun deoparte 1000 de euro. Da. Și ei da. reușesc cu milioanele. Da. Zi bună și nu vă lăsați. O zi bună. Mulțumim tare mult, Dani și Mirela cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Mirela, sunt din București. Bună, Mirela. să vă spun așa să folosesc cuvinte mai delicate la radio, da. că mi-e filă, pur și simplu mi-e filă de ce se întâmplă. Am senzația că sunt înțeleși și PNL-ul, și PSD-ul, și PMPU ul pentru că ieri în Comisia Juridică ați văzut cine a lipsit de la PNL. Da, au lipsit Plus doi de... parlamentari da, PNL. Da, da, da, da, da. Plus da, de asta... așa este. Astea sunt niște lucruri care sunt remarcate. Au lipsit doi membri PNL. Unul PNL. este Alina Gorghiu, stai da. să și precizăm, acum Alina Gorghiu, PNL. fost președinte PNL, da, și o doamne și... pe nume Nicoleta Pauliuc. Senatoarea Pauliuc este o da. avocată care, printre altele, s-a ocupat de tranzacții cu terenuri în Ilfov și este soția unui fost inspector de poliție, Viorel Pauliuc, da. care a fost arestat și condamnat la trei ani cu suspendare sub acuzația da, că și... acoperise afacerile clanului Cămătaru. Acum da. trebuie să precizăm și ce au declarat ulterior membrii PNL. Apropo de asta, au spus că doamna Pauliuc urmează să suferă o intervenție chirurgicală și de aceea lipsea. Iar da. doamna Alina Gorghiu a ieșit numai 5 minute din sală, timp în care s-a votat asta. Eu am, asta am... Nu râdeți, tocmai asta e precizia. Da. Da. Da, da, da, tocmai atunci. Iar doamna cealaltă, probabil că are și să interes. Cum, de fapt, au toți. De fapt, au toți. Și de când a venit acest PSD la guvernare, eu n-am mai simțit prezența opoziției. Nu se mai simte. Ca să nu vă mai spun de domnul Băsescu că, pur și simplu, prima dată, nu știu dacă știți, avea dânsul un slogan: La cepe. Da, mai avea uita, un slogan, a -a să știți dacă mai țineți minte, apărea pe da. afișe cu un ardei iute roșu așa da, și spunea ardei pe corupție. Da, ardei pe corupți. Da, da, Acum da. dânsul văd că s-a aliat cu PSD-ul, are și dânsul probabil că uh, nu mai are ce în politică, nu mai are unde, să a fost președinte de două ori deci nu mai uh, speră la nimic. Speră doar ca să, să mențină tot ceea ce să-ți păstreze ceea ce a furat și pentru dâns și apropiații, ca să nu mai vorbim de cine sunt apropiații. Așa, da. familia. Deci asta este țara în care trăim. Și îmi pare rău că am 60 de ani, că dacă aș fi mai tânără, pur și simplu ori aș pleca din țară, ori aș intra în politică ca să pot și eu să fur. Că, a, că dacă intri e, în politică... nu, aș și intra pur, în politică. Ca să, ca să pot, nu să furci ci ca să pot să reformez. Dar apropo de Traian Băsescu, e atât de, e atât de jalnic ce se întâmplă cu președintele. Încă o dată, am mai spus de mai multe ori de la acest microfon, oamenii politici din România sunt politicieni, nu sunt oameni de stat când ajung în funcție. Dumnezeu, nu sunt oameni de stat. Am foarte puțin oameni de stat, cu, cu adevărat. Și mai ales n-am avut oameni care să fie conștienți de faptul că au intrat în cartea de istorie. Deci, practic, și-au atins nemurirea. Asta e un lucru important. Oamenii ar vrea să fie într-un fel nemuritori. În momentul în care ești prim-ministru sau președinte al unei țări europene, precum România, ai intrat în istoria acelei țări. La un moment dat, deci practic, ți-ai atins nemurirea, ești în cărțile de istorie. Traia îmbăsescu avea șansa să rămână în cărțile de istorie, să-și fie atins nemurirea. Nu râdezi că așa este. Într-un mod, putea să fie băi, omul care a declanșat lupta anticorupție, care a modernizat România, care s-a luptat cu mafia. Și în loc de asta a ajuns deschizătorul de uși al lui Șerban Nicolae pe la Senat. Și un lustruitor de clanțe Auzi, ca să, să, să scape corupții. Este ceva, ceva mai jalnic, nu există. Ce președinte putea să fie ăsta în memoria românilor și ce trist și jos sfârșește ca un politic de duzină. Dar nu așa plecase când l-a învins pe Adriana Stase. Da. La da. la mustață. Da. Toată lumea a zis, wow, gata, ăsta e momentul. Ăla, ăla putea fi momentul zero de care vorbește președintele Băsescu. Da, dar a fost în luptă cu sistemul, toată viața lui, în luptă cu abuzurile, lăsați instituțiile să-și facă treaba, nu mai asupriți parchetul, luptați împotriva corupției, bun, și la sfârșit, ce face? A devenit principalul luptător împotriva luptei anticorupții. Mă mir că n a spus-o și pe aia că nu mai am timp. n am avut timp să fac toate astea, mai dați-mi un da, mandat. Așa a fost, domnule, în tranziție. Toți am furat. Hai, domnule, să ne iertăm noi pe noi. Pe de altă parte, dacă aduce aminte de președinte, nu crezi că era apropo de președintele în funcție acum? Nu crezi că era necesar referendumul de care a vorbit la începutul anului președintele Iohannis? Păi... Acum nu crezi că ar fi fost Nimeriți să fie mai aproape referendumul ăla? După 10 ani de mandat, cu... după 10 ani de Traian Băsescu, oamenii n-au mai vrut un președinte jucător. Și asta avem. Avem un președinte care nu joacă. Stă acolo cu minte și când e să joace, nu intră pe teren. Deci când, cum să spun, accidentat. Că, da, când era nevoie să intre pe teren și s-a oferit, s-a dus pe marginea, a făcut încălzirea și tribunele era, erau, intră Claus pe teren păi, și-a părea s-a dus la guvern da. atunci, în dimineața aia, mai ții minte, așa, când da. și toată aceea, speranța a fost în el A obosit, s-a așezat la loc pe băncuță și a zis că așteaptă repriza a doua, acum așteaptă prelungirile, după ce trec prelungirile o să spună că poate la 11 metri da, o să vină când o să fie totul terminat, o să gândească să iasă și el pe teren, când o să plece toată lumea acasă de pe stadion, vom fi mâncat bătaie cu toți, o să intre și el pe teren. Păi unde sunteți că m-am gândit să sunt surprins că nu mai e nimeni pe aici? Vă mulțumim pentru telefoanele din dimineața asta, pentru mesaje, le așteptăm în continuare la 0728 111222, vom încerca să citim din ele, mulțumim pentru că ne-ați sunat, așteptăm în continuare mesaje și pe pagina de Facebook Europa FM. facturi, rate, revizia mașinii, mai adaug și asigurare. Spuneți o ce te arde, iar Unilox te răcorește. Intră pe europafm.ro și înscrie-te la cel mai răcoritor concurs al primăverii. Poți câștiga zilnic în Europa Express 400 de lei cash plus o cutie de Unilox, primul antiacid gumă de mestecat care stinge arsurile gastrice cu un gust răcoritor de mentă. Intră în concurs și răcorește-te. Detalii și regulament pe europafm.ro Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari prețuri și specificații pe net, dar vei și în magazin să îți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 20% reducere la epilator IPL Philips Lumea Prestige pentru corp, față, axilă și zona inghinală cu senzor Smart Skin. Pentru o senzație de piele catiferasă și mătăsoasă până la 8 săptămâni la numai 2077 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.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 Economice, novelite 27, putere 20 de vați, forma 3U, la 4,32 lei. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția a 10 bucăți vinul la metro până în 24 mai. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client. E 2017 de câteva luni, și tu încă mai ai comision când scoți bani de la bancomat? Ha, chiar nu știu de ce. Doar ce am spus de pachetul de concurent fără concurent, zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de concurent fără concurent, zero tot. Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună.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 Pentru că doar să dau să, iubesc, să iubesc, eu nu am iubire și răbdare, te un și Ascult și sa nu mă gând. te amintiri frumoase, ce din când în când mă pline. Tu m-ai transformat în favoare, vale fiecare am. Timpul la Europa FM Foarte multe mesaje au venit Vlad în dimineața asta De la ascultătorii noștri pe WhatsApp În mod special la 0728 noi și vina noastră că alegem în continuare. Ba da, foarte Foarte bună remarcă. Nu există nicio apărare în fața unui popor care votează astfel de specimene. Nu și apărare. uite, Robert din Statele Unite face un calcul. Prezența la vot la parlamentare este de circa 36%. Ca să e majoritatea, îți trebuie jumătate din voturile valabile exprimate, deci cam 18%. Prin urmare, PSD-ul trebuie să convingă numai un român din șase ca să-l voteze, deci ei nu se preocupă decât pentru. 18% din corect, votanți. Corect, corect, corect. Singura soluție pașnică e doar ieșitul la masă vot. la vot. Da, corect. Da, asta este. Da. Vezi, în Olanda, în Olanda mm -hmm. prezența la vot e de 80%. Au fost alegeri în urmă cu o lună. Da. 80% prezență la vot. În România. 36%. 36. Asta explică foarte multe lucruri și explică și diferențele. Și apropo de... într măsură, da. Apropo de uh, reținerile de la CFR și de ce-ai ce spus mai devreme de vagoanele alea, cineva spune a dispărut o flotă. Cine mai agățăm de câteva vagoane? Da, corect. Acum, înțelegi? Vine și momentul zero. Ce naiba? Republica Fantastică România la Europa FM Da, eu o listă... Mi se pare că se potrivește subiectul de azi de, de la Totuși Republica de Fantastică. de oameni care intră în politică doar ca să ia bani, dar cu milioanele de lei, cu milioanele și cu milioanele de lei. Adică aici nu vorbim de niște parcagi care iau 5 lei dacă vrei să-i dai și lui 5 lei să parchezi. Nu, sunt oameni care special pentru asta intră în politică și trăiesc din asta ei și familiile lor și fură cu milioanele. Consilierul fostului primar, Kiliman e acuzat acum de două infracțiuni de luare de mită, pretindea între 10-15% din valoarea contractelor, cu totul 1,4 milioane de lei în acest dosar. Consilierul? Consilier, Numai consilierul. Ce l-a învățat, învățat consilierul pe primar în cazul <laughs> ăsta. Îl cheamă Robert Grigorescu, consilier personal. Între 2009 și 2013 a pretins 10-15% din valoarea unor contracte. Contracte de lucrări date de primărie. Deci primăria nu încetează să Spet mecanismul. Noi plătim taxe locale și uh -huh. bani către primărie. În schimb, alegem acolo niște oameni cărora le dăm salarii și în schimbul acestor bani, oamenii aceștia trebuie să lucreze în interesul nostru al celor care îi plătim, prin taxe, impozite locale și așa mai departe. Trebuie să fie orașul curat, să fie drumurile bune, să fie reparate clădirile, să aibă grijă de domeniul public, de asta îi alegem. Oamenii aceștia ajung acolo și spun, bun, vrei o lucrare de reparații în zona asta? Da. Cât dai și pagă? Cât îmi dai și pagă ca să te las să lucrezi în folosul comunității? Asta este mecanismul și, evident, lucrările devin toate mult mai scumpe și mai proaste. Că oia care fac lucrările acolo, ei de unde să recupereze, de unde să facă profit? Fac lucrări mai proaste dacă trebuie să dai și pagă la nenorociții ăștia, Correct. nu? Bun. În februarie-aprilie 2009. Domnul acesta Grigorescu a pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale 10% din valoarea unor contracte de lucrări de reabilitare termică și a primit ulterior, în numerar sau uh, prin intermediar, suma totală de 819.915 lei. place precizia. Firma respectivă, firmă serioasă, adică probabil că a trecut undeva în contabilitate și ăștia au luat urma. Banii au fost uh, pretinși ca să-i se dea lucrarea, evident, după care în 2010 a pretins de la reprezentantul aceleiași firme de construcții prin intermediar 15% din valoarea contractului de sub încheia încheiat de firma respectivă cu o altă societate. Deci, spusese 10%, dar acum pentru că ești client vechi, îți fac o creștere. De 15, la 15%. Adică în, în comerțul normal e dacă ești client vechi și bun mai fac o reducere în, din când în, în când... politică, fidelizarea e altfel. Fidelizarea e? costă mai mult. Și de data asta a luat 577.582 de lei. Și domnul acesta, Robert Grigorescu, apare în dosarul de corupție în care este cercetat și fostul Edil Andrei Kiliman. Și fiind cercetat, probabil că acum va fi invitat să scrie da bani la fostul primar s-au dus dacă erai consilier personal și e aici o grupare care își perțuia din banul public și procurorii vor oferi o înțelegere, așa cum este modelul american care a fost importat în sfârșit și în România. Acesta este modelul care duce la destructurarea rețelelor de crimă organizată și de corupție. Ăsta este modelul. Oferirea de înțelegeri acuzatului dacă denunță capii rețelei. Și se va spune, vreau o redusă? Spune ce bani de dai mai departe sau cât lua șeful tău. Și așa mai departe, cât se lua nu știu ce. De aia sunt disperați politicienii și vor cu orice chip să distrugă instituția denunțului. Instituția denunțului a destructurat rețele mafiote în Statele Unite și în Italia și oriunde se aplică această prevedere prin care cei care fac denunțuri primesc reduceri de pedeapsă dacă își denunță șefii rețelei, oriunde a funcționat foarte bine. În România, politicienii sunt disperați. Denunțul este nenorocire. Nu se poate să fi denunțat. Cum să fii denunțat? Dacă ar putea să anuleze, asta ar fi mult mai liniștiți. Și urmăriți, vă rog, ce se întâmplă în Parlament. Unul din eforturile principale ale acestui Parlament de mafioți și corupți este anularea instituției denunțului.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 la 12 să fim împreună la radio, la Europa FM! Ah, asta era la promoție. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino la Altex și Iați, combina frigorifică Neofrost Beko, volum total 302 litri și clasa energetică A, plus, la numai 1299,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele!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 Știu, e greu să treci peste impulsul de a cheltui, dar dacă economisești într-un depozit de minimum 5.000 de lei la Garantibank, Bank, până pe 21 mai poți câștiga un tichet cadou în valoare de 5.000 de lei. Eu, veverița Matilda, am învățat pe blănița mea că indiferent cât câștigi, dacă nu mai economii, viața ta nu se schimbă. Detalii în agențiile Garantibank Bank și pe Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de ustorin și mâncării de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus.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 primite în puncte Star la toate cumpărăturile făcute cu cardul Star de la Banca Transilvania în magazinele Mega Image și Shop and Go din București până pe 14 mai. La cât mai multe inspirație la cumpărături cu Banca Transilvania și Mega Image!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 piesa asta, puteți să o cântați și la 40 de două ori și la 60 de trei ori și așa mai departe. Mulțumim tare mult voltaj Mati. pentru piesa asta. Aritmetică, să știți. Da. Avem turul României care se potrivește perfect cu tot ce am discutat până acum. În 10 secunde avem turul României. Strângem echipa, stabilim atacanții, nu există rezerve. Toată lumea intră în cantonament la iarbă verde. Fluirul de start se dă la Petrom din 8 mai pe aceeași frecvență cu tine. 8.51 de minute, hai să vedem unde mergem. Turul României la Europa FM Aproape de București, la Băicoi. Ciprian Stătescu, primarul de aici, suspendat din funcție în vara anului trecut după ce a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, candidează din nou la alegerile locale pentru postul de edil al aceleiași localități. Situația oricum mai o este ridicolă având în vedere că funcția de primar de, din Băicoi a rămas vacantă tocmai prin condamnarea penală a acestui uh, domn care spectacol. acum... Spectacol se întoarce, dar vrea să întoarcă. Diana Francu știe mai multe. Bună dimineața, Bună dimineața Diana. Diana. Bună dimineața. Prefectul de Prahova a semnat pe data de 22 noiembrie 2016 ordinul de încetare de drept a mandatului lui Ciprian Stătescu la primăria orașului Băicoi. În urma, condamnării definitive, așa cum a spus și voi, primarul a fost găsit vinovat pentru conflict de interese și a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a favorizat rudele în relația cu primăria. De exemplu, i-a închiriat pentru zece ani un teren aparținând domeniului privat al orașului surorii sale și este doar una dintre fapte. Cum termenul de executare a pedeței conchisoare a expirat, iar supravegherea judiciară pe o perioadă de 2 ani nu vine cu interdicția de a ocupa o funcție publică, fostul primar al localității Băicoi are tot dreptul să candideze din nou la alegerile locale anticipate, deși tocmai situația juridică în care se află fostul primar a creat această criză administrativă în oraș. Important de precizat este și faptul că în prezent Ciprian Stătescu este urmărit penal într-un nou dosar instrumentat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpina. Chiar în vara anului trecut, când încă mai era primar Stătescu, la sediul primăriei din Băicoi au avut loc percheziții. Anumite surse spună atunci că există suspiciuni legate de modul în care fondurile pentru cazurile sociale au fost cheltuite la Băicoi. Stătescu a fost plasat atunci în control judiciar, dar fără interdicții privind funcția. Ca atare, după o consultare cu avocații săi, așa cum a declarat în presa locală, Stătescu a aflat că nici o lege, lege nu interzice acum să intre din nou în cursa electorală. Așa că pe 11 iunie îl vom regăsi din nou pe lista cu candidații la primăria Baicoi. Da, mulțumim foarte mult. O să urmărim ce se întâmplă acolo. Absolut spectaculos. Toată țara e așa. Da. Până la urmă. Da. Așa e. Adică cum nu... spuneam, nu există protecție în fața unui popor care uh, își alege corupții ca să-l conducă. Nu există niciun fel de protecție. Ce poți face? Vedeam că am, am văzut că ai discutai pe Facebook uh, mai devreme despre locul unde ar trebui să manifestăm, dacă ar trebui să fie la guvern în București sau la eu Parlament sau eu... în țară, unde ar putea fi? Da, Eu nu spun că trebuie să manifestăm sau nu, Nu nu am spunem remarcat asta. Apropo, e o cum unde ar vrea unii să se manifesteze și alții? în fața la guvern sau să subliniezi parlament? că poți să manifestezi oriunde, că uite, sunt peste tot. Adică da. nu e un loc unde e mai mulți și un loc unde e mai puțini. Da, un loc correct. unde nu-s deloc. Și da. un loc... Adică oriunde ieși, găsești măcar unul. Bine, 8 și 54 de minute. Avem judecata de joi. Cristian Tudor Popescu imediat după știrile Europa FM de la ora nouă Tot despre isprăvile senatorilor din Comisia Juridică. Așa că rămâneți cu noi după nouă Cristian Tudor Popescu judecata de joi la Europa FM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 Banca românească. Libertate la Bancomate.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 Fix cu ne place nou. Săptămâna asta ai Colibacio Banașului, cascabal 500 de grame la doar 11,49 lei, și porumb fiert 400 de grame la numai 3,99 lei. Oferta valabilă în perioada 3-9 mai, în limita stocului disponibil. Peni, stie ce ne place! Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. Parchet din Stejar, scaun de gaming, uh, pickup audio, atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu. Iați un un credit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe Raiffeisen.ro sau lasă-ți datele și te sunăm noi. Oricând ești binevenit în agenții, iar dacă ești prins cu treabă, venim noi la tine. Rezolvim voie orice nevoie. credit de la Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună.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 maxima anunțată pentru astăzi în București. Comisia Juridică din Senat continuă astăzi dezbaterile pe legea grației. Aleșii vor decide dacă infracțiunile de abuz în serviciu și de conflict de interese vor fi sau nu grațiate. Asta după ce ieri au adoptat mai multe amendamente potrivit cărora persoanele condamnate pentru luare și dare de mită, dar și pentru trafic de influență, vor scăpa de închisoare. Raportul Comisiei Juridice a Senatului privind grațierea va fi trimis în plen, iar ultimul cuvânt la u deputații. Odată aprobată de Parlament, legea grației va merge la Cotroceni pentru a fi promulgată. Președintele... Iohannis poate contesta legea la Curtea Constituțională sau o poate retrimite în Parlament pentru a fi reexaminată. Deocamdată, fiind în comisie, nu o să mai exprim, dar sunt, uh, sunt neplăcut, surprins, ca să zic totuși ceva despre evoluția din comisie. Premierul Sorin Grindeanu a scris pe Facebook amendamentele Comisiei Juridice privind grațierea faptelor de corupție nu au susținerea executivului, cabinetul Grindeanu susține legea grațierii în forma propusă inițial de Ministerul Justiției. Iar președintele PSD, Liviu Dragnea, afirmă tot pe Facebook că dezaprobă categoric amendamentele adoptate de Comisia Juridică a Senatului și nu susține grațierea infracțiunilor de corupție. Liderul social-democrat promite că va avea o discuție cu membrii PSD din Comisie pentru ca forma finală a raportului să nu conțină aceste prevederi. Reacție și din partea opoziției, președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, i-a cerut premierului Sorin Grindanu să-și depună demisia în alb, dacă într-adevăr nu susține grațierea corupților. Iar dacă majoritatea parlamentară care îl susține va vota împotriva punctului său de vedere, demisia să devină efectivă pentru a demonstra astfel că nu este duplicitar, a scris Raluca Turcan pe Facebook. Susținem protestele față de grațierea corupților, ne vom opune amendamentelor în Parlament și în stradă, a transmis și Uniunea Salvați Român din nou că are o singură miză, salvarea corupțiilor, Grațierea infracțiunilor de serviciu, abuzul în serviciu și conflictul de interese va fi discutată astăzi, iar USR va vota împotrivă, anunță formațiunea de opoziție. Logul capitalei, câștigătorul competiției pentru crearea acestuia este descalificat de primăria București în urma scandalului de plagiat. Simbolul grafic seamănă foarte tare cu sigla orașului Taipei. Acum municipalitatea spune că va desemna un alt câștigător. Elena Tudor ne explică. Primăria Capitalei precizează într-un comunicat de presă trimis în această dimineață că toți participanții la concurs au declarat pe propria răspundere că lucrările prezentate sunt originale. În același timp, anunță că juriul va desemna în perioada imediat următoare un alt câștigător. Regretăm situația creată și chiar în varianta foarte probabilă că nu este vorba despre un plagiat, Bucureștiul nu poate avea un logo reprezentativ atât de asemănător cu al altui oraș, anunță municipalitatea. Ieri, Primăria Capitalei a anunțat câștigătorul concursului pentru realizarea unui logo Logo pentru București. Premiul concursului este în valoare de 50.000 de lei brut. Competiția fusese câștigată de Narcis Lupou din Timișoara. După anunțarea câștigătorului, au apărut și reacțiile. Noul logo al Bucureștiului seamănă extrem de mult cu logo-ul orașului taivanez New Taipei. Pe site-ul nostru, europa.fm.ro, puteți vedea cele două imagini alăturate. Franța va fi condusă de o femeie după alegeri de mine sau de doamna Merkel. Este una dintre afirmațiile pe care le-a făcut aseară în timpul dezbaterii televizate candidata a Frontului Național dezbaterii dezbată le Pen. Aceasta l-a acuzat pe contracandidatul său în alegerile prezidențiale Emmanuel Macron că nu face nimic fără binecuvântarea cancelarului german. La finalul dezbaterii, potrivit rezultatelor unui sondaj, candidatul centrist a fost considerat mai convingător decât candidata extremei drepte. A urmărit această dezbatere corespondentul Europa FM în Franța, Paul Cozighian.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 pentru că nu are altă soluție. Paul Cozigian, Europa FM. Poluare periculoasă în China, la Beijing, capitala se confruntă în această dimineață cu nivele de poluare considerate periculoase pentru populație și o vizibilitate atmosferică redusă din cauza unei furtuni de nisip. Autoritățile au emis cod albastru de alertă, mai multe zboruri sunt anulate. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia!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 din din penultimul act va avea loc diseară de la ora 20:25 minute între Celta Vigo și Manchester United. Luca, mulțumim tare mult. 9 și 7 minute deja, peste câteva minute live din garajul Europa FM, Irina Rimes, copiesă piesă nouă și uh, vrem să invităm la live pe plajă. Bine, am invitat o deja și ne-a și răspuns, dar vorbim de live pe plajă, Europa FM live pe plajă, concertul uh, din vara asta 27-28 29 iulie. Nu ratați în câteva minute judecata de joi ne reîntâlnim cu Cristian Tudor Popescu. De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 Gata de joi la subiect. Astăzi și astăzi Cristian Tudor Popescu alături de noi în această dimineață în deșteptarea. Comisia juridică a Senatului a simplificat și a adus la zi un vechi proverb românesc. Cine fură azi un nou, mâine va fura un bou. Sună acum așa. Cine nu fură, este un bou cum altfel ar putea fi interpretată legea grațierii condamnărilor pentru dare și luare de mită pentru trafic de influență, prin care ar putea scăpa de pușcărie de, de pildă Adrian Severin și Mircea Băsescu. Fratele Traian, înfrățit cu toți cei cinci senatori PSD-ai Comisiei, în cap cu Șerban Nicolae, reface arc peste timp colaborarea securității al cărei reprezentant emblematic este cu partidul. De altfel, senatorul Băsescu a pomenit de caracterul boului pe când era președinte suspendat al României și, după ce anunțase sus și tare că nu vrea să rămână președinte la masa verde, să vină deci oamenii să voteze la referendum, trei zile mai târziu îndemna cetățenii să stea acasă, căci numai boul e consecvent oameni buni. Domnul Băsescu poate să mai livreze și astăzi o constatare cu o adresă bovină cu cetățenilor săi, al căror președinte a fost 10 ani. Dacă ați fost boi și m-ați crezut, eu ce să vă fac? Mesajul către națiune este următorul. Procurorii și judecătorii care i-au trimis după gratii pe corupți sunt un soi de teroriști, asupritori ai unor românași aproape nevinovați. Au mai luat și ei o șpagă, ori au dat niște roabe de mici și cisterne de bere alegătorilor, potrivit aceluiași Băsescu. Ținta acestei legi a sfidării și obstrucționării crase este chemarea la ordine a puterii judecătorești de către puterea politică, așa cum se întâmpla în comunism, unde partidul putea să-i fure pe cetățeni cu legea în mână. În caz că va fi votată de Parlament, o OUG13 fiind timidă în raport cu această ticăloșie sfrontată, sutele de mii de oameni care au ieșit pe străzi în iarnă au ieșit degeaba rămâne de văzut dacă ca și premierul Dragnea, după ce a declarat că nu va susține sub nicio formă o lege de grațiere a corupților, va evoca și el singurătatea boului. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPA FM da. Vedeți, aici am ajuns. Asta e. Trebuie că a a suntem a... niște... <laughs> boi. Da, din păcate. Asta distruge o națiune. Momentul în care tot când ajunge loc comun percepția că dacă nu furi ești un bou, asta distruge o națiune. Da, singurătatea boului. Mi-a plăcut asta azi dimineața, în dimineața asta. Cristian Tudor Popescu și judecata de joi. Dacă vreți să reascultați momentul pe europa.fm.ro puteți face acest lucru. Coborâm în garaj și Irina Rimes e deja acolo. verde-luminos. Roșu, vin, brun, orange. Renovarea nu-i un chin când ai culoare din plin. Kyobr îți aduce plinul de culoare pentru zile cu mult soare. Ascultă Europa Express. Zilnic prinde codul de culoare și câștigă un kit de renovare. Plinul de culoare face casă bună cu locuința ta. Alături de Kyobr, producătorul de lacuri și vopsele din România. Detalii și regulament pe europa.fm.ro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 ești femeia URACTIV. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. URACTIV Forte, formula concentrată și eficientă, acționează și protejează de la prima capsulă. URACTIV este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru sănătatea tractului urinar conform datelor CGDIN. URACTIV te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. URACTIV este un supliment alimentar.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 LEMS înfrumusețează casele românilor Și ca să fii și tu unul dintre cei care se bucură de mobilierul LEMS Vino în magazinele noastre Doar până la 28 mai avem reduceri chiar și de 50% grăbește te Avem cele mai tare oferte LEMS înfrumusețează casele românilor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 I'm in love with the shape of When we can, we let the story begin We're going out on our first date you and me are thrifty, so go You can eat, fill up your bag and I fill up your plate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 Shape of You! Shape of You de la Edcira 9 și 24 de minute la Bursa de Valori București e ușor să devii investitor! Așteptările realiste ale unui investitor în anii de creștere economică aflat la început de drum ar trebui să se situeze undeva între 10-20% pe an, randament semnificativ mai mare decât dobânda bancară din prezent, susțin brocării. Suma minimă cu care se pot începe investițiile la bursă poate fi în jurul valorii de 1000 de lei. O sumă optimă de tranzacționare este de cel puțin 10.000 de lei pentru ca un investitor să aibă un portofoliu diversificat și să gestioneze eficient riscurile asociate investițiilor bursiere. Bursa de Valori București și Europa FM te invită la concurs, poți câștiga pe loc 100 de euro, pe care îi poți folosi și la prima ta investiție la bursă, un kit complet de investiție de la Bursa de Valori București și alte surprize oferite de grupul financiar Banca Transilvania. Sunăți ne la 0372069599, număr cu tarif normal, răspundeți la o întrebare și luați-ne premiul despre care vorbeam ceva mai devreme. Ioana, bună dimineața. Da. Ești Bună direct. Dimineața. Bine ai venit la Europa FM. Ce faci, Ioana? Ascultam Europa FM. Da, foarte bine faci. Bravo. spune care e suma minimă cu care se pot începe investițiile la bursă? Am spus mai devreme. Um, hmm? Hmm. 0% Nu, care e suma minimă? Bani, de bani. Cu câți bani poți începe, așa, la bursă? 20% la... Banii? 20% vor, dacă e să vorbim de... Creșteri și așa mai departe, dar Dacă vorbim de bani mm? Mulțumim tare mult, Ioana, îți mulțumim uh, Pentru că ne-ai sunat, Flori, da. Florin, ești da. cu noi, bună dimineața Da, buneața, o mie de lei O mie de lei, bravo, n-a fost greu, nu? Foarte ușor E foarte ușor, bravo, felicitări Să știi că tu ai câștigat 100 de euro Bani pe care îi poți folosi inclusiv la Prima ta investiție la bursă Ai câștigat și un kit de investiții de la Bursa de Valori București ce alte surprize oferite de grupul financiar Banca Transilvania. Bravo, Florin! Da, mulțumesc! Felicitări! Cine spune că tu nu poți fi investitor? Te vino la Ziua Națională a Investițiilor în promenada MOL pe 14-15 mai și află detalii despre investițiile la Bursa de Valori București în orice moment pe site-ul primainvestiție.ro România în direct, cu moi segurat Natalitatea va fi susținută Când susținem și întreprinderile mici Dacă statul ar susține Întreprinderile mici, oamenii care lucrează În aceste întreprinderi s-ar simți mai în siguranță Și ar face copii, asta e logica? Corect România în direct, de luni până joi La 1 și un sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro Cooling Days la Emag Ai reduceri să-ți pregătești în timp casa pentru vară Intră acum pe Emag și profita de până la 25% reducere la electrocasniciule Whirlpool Comandă combină frigorifică Whirlpool cu al șaselea Sims 370 litri clasă A plus la doar 1149 lei well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 Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de culățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Uh, salut! Sunt ratonul Bobo și nu am mai cheltuit nimic de 9 ore. Nu, nu, nu de, de, de 10 ore. Bună, Bobo!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 dar pentru toți însemnăm un singur lucru, calitate. Bile, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine pe calea Dorobanților 2028 vis, -vis de ASE. Și apropo, se spune miile. Vă așteptam. Vino la Mega Image, plătește cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie în promoție. Poți câștiga zilnic voucher de cumpărături sau marele premiu, o mașină Mini Cooper. Promoția se desfășoară în perioada 1 mai 15 iunie. Află mai multe pe participare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 acțiunea transformată în revoluție gastronomică. Restaurantul Joseph, coordonat de șef Joseph Haddad, este un reper pe harta restaurantelor gourmet din București, un loc care îmbine gastronomia fină cu decorul unui spațiu confortabil, primitor și rafinat, cu servicii premium. La Joseph se găsesc preparate de autor, ce nu pot fi savurate în niciun alt loc din România. Joseph Haddad promite un ritual gastronomic personalizat pentru fiecare client în parte. Europa FM știm mai bună muzica. Deșteptarea Europa FM a coborât în garajul Europa FM, celebrul garaj Europa FM. Vă spunem din nou uh, bună dimineața. Uh, nu știu e sora, verișoara, cumnata sau vreo rudă de a lui Ian Rimes, de Irina Rimes. Bună dimineața cu noi. Bună dimineața. Ieri mi-a zis că sunt verișoară lui Basta Rimes, dar nu știu, probabil de pe altă mamă. Da, e, tot, e bine că ai rude din muzică. Tot e bine că te rămâi la zona de muzică. Bună dimineața, Irina. Ce mai faci? Bine, fac, mulțumesc, uite, când cu băieții Băi, cu băieții Da, când cu bubucernia și în dimineața asta și cu Cristi Comaroni Irina e întotdeauna live, așa că am invitat-o și la live pe plajă Concertul nostru de pe, sau concertele noastre din 27, 28 și 29 iulie A răspuns pozitiv, auzi, dar nu te-a întrebat tu știi de live pe plajă? Sau doar ai auzit așa. Am fost anul trecut. Ai fost anul trecut? Am, dar am fost în public. Și cum a fost? Și în grădină. Sau nu știu dacă se numește gradena, acolo în spate. În spate, în backstage. Ce, ce înseamnă pentru tine la pe Plaja? Am vrut să zic un cuvânt, dar nu știu dacă e corect. Ce reală și chestia asta. Ce ancăreală? Pe păi explica acum în mai multe cuvinte. Păi nu știu, mi se pare că dacă e live pe plajă, înseamnă că trebuie să fie mult mai, uh, mult mai fun decât un concert într-o piață, de exemplu, pentru că stai cu picioarele pe nesiv și dansești, te distrezi, după aia poți face un foc de tabără, după aia, uh, nu știu, mi se pare mult, mult mai fun decât ar fi un concert în piață, de exemplu. Păi facem geancăreală atunci și la sfârșit de iulie anul ăsta. Nu, nu mă ascultați pe Noi te așteptăm acolo și vrem să vedem ce înseamnă geancăreală, din punctul tău de vedere. Suntem la aici și pe pagina de Facebook Europa FM, dacă vedeți, vreți să o vedeți pe Icna. Foarte drăguță și în dimineața asta. Cu ce-ai venit? Mulțumesc! Am venit cu chitară cu Cristi cu și cu, cu tobele. Am venit cu un colaj pe care l-am cântat la premii. Și uh, uh, conține noua mea piesă Și conține visele Și conține și Dace Tu Și sper tare să vă placă Pentru că e un pic altfel decât v-ați obișnuit să mă auziți Bine, deci avem ce s-a întâmplat cu noi Avem visele, Dace Tu Și -o avem pe Irina Rimes Live în deșteptarea Cu un show excepțional Nu-l ratați, intrați chiar acum pe pagina de Facebook Europa FM <laughs> . Mea. Mă strigă te vezi înura mea și mă top premiscă-mă-to peste dorul, tău, sim că mă buca, și îmi pare rău, îmi pare rău, te m-a Îmi Pare rău, că te-am gat, în coloratele, lele le. dar acum și cerune, meu strâine I'm ba te să nu dorbi Pierdut când banii adut cândva, nu mai știu când Cred că atunci când ai dat cu mine de pământ Știu, nu mai pot să fac nimic, e prea târziu. mi le-am omis la N-am uitat, am iubit, avut, -a dat, a fost atât de, de mult. Atunci ne-am depășit. La tot sufer după mine? Bravo, bravo, bravo! e Irina Rimes! Irina, senzațională în dimineața asta, mai ales pentru cei care s-au uitat și pe pagina de Facebook Europa FM, ușor dezlănțuită, geancăreală, nu? Da. Undeva pe acolo. Să știi că am un compliment pentru tine. Vine de la Moise Guran, care ne ascultă acum, e în mașină, probabil că în drum spre radio, aici că sună foarte bine și consideră că ești nepoata poate Ticaram. Mi-e rușine, da. De ce? De nu trebuie, trebuie să fie rușine. Pentru că nu știu... Ok, uh, nu și de tâniticăram. Lasă că uh, punem noi la radio imediat. De moi siguran sigur știi, pentru care mână la moldoveni. 1. Unul, Când a venit la Europa FM a făcut emisiune cu mine și eu sunt moldovean, așa că, uite, a, a avut mână bună a, Moise și doi Când s-a lansat Carla's Dream s-a zis ăștia sunt, sunt foarte buni. Așa că ești pe mâna lui Moise acum. Mulțumesc mult, mulțumesc lui Moise Grand și vă vă mulțumesc. Sunt foarte, foarte onorată și îmi place foarte mult să vin la voi. Mulțumim tare mult. Ea este Irina Rimes, vă întâlniți cu ea la live pe plajă 27, 28, 29, iulie, între Venus și Saturn. Numai bine, te pupăm. Și eu vă pup Strângem echipa, stabilim atacanții, nu există rezerve. Toată lumea intră în cantonament la iarbă verde, fluirul de start se de la Petrom, din 8 mai. Europa e pe aceeași prezență cu tine. Quand des îles enveloppent la dessus parmi Gérardoux. un diable. Incroyable. Tu m'as tes illusions mon dans des Levant des bras d'inconnu que tu crois charitable On refit qui se foudit pour un contre-diable Pour fil de salaud Qui tue avec des mots Un frondeur un macho que tu aurais trouvé beau Un petit escroc à qui tu donnes trop Qui t'a pas fait de cadeau? Quand il t'a tourné le veudon effroyable On t'a burait dans les rues à des heures improbables Curler à tes amours dessus la un, un, un au diable Pleurent. Tu ne fais que pleurer tu viens tes pensées Et ça te fait pleurer Pleurer Tu ne fais que pleurer C'est fini de danser La fête est terminée Pitoyable Tu moins tes illusions perdues dans des bistres Tu Bleuvons des bras d'inconnu que tu crois charitable yeah. Rossi qui se moque pour un pauvre diable J'ai partagé ma souffrance avec mon reflet Le soleil a brillé puis s'est éteint à jamais J'ai pris le miroir pour être définitivement seul La solitude m'apporte la quiétude J'ai partagé mes opinions avec un soupçon de partition mais notes de notes à la place Dans les couleurs de la vie j'apprends un R et tel un nomade Ma vie est pourrie, à pays que je m'ennuie Son programme assassine J'ai couru après le bonheur Mais ça m'a permis dans le doute Qu'est-ce que je fais Pourquoi tant d'énergie investie difficile Mais quand il en court qu'on lui disent que le champ n'est pas mauvais, pas facile. Une refille qui se maudit pour un entretien. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans des pensées. Et ça te fait pleurer. Pleurer. Tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser. La fête est terminée. Incroyable. Tu nois des illusions felles du temps des Qui dans des bras inconnus inconnus que que tu crois charitable Et pour avoir oh, oh, oh, pauvre qui se Pour un propre diable Et pauvre se Băi, nu poate să plece omul din studio 5 minute Că vine Luca și-și bagă piesele la radio, uite. Am <laughs> învățat ceva de la tine, Vlad, asta cu... Să pune muzică la radio. Eu am fost azi mai concentrat pe știrile despre cum scapă, cum se scapă corupții pe noi. Hai, poate nu scapă. <laughs> da. Cum se scapă corupții pe noi și cum se autograțiază. Poate nu se scapă. Poate nu se scapă. Ești optimist. Vă mai dau, mo Vă mai dau un motiv de pesimism. Doar în primele trei luni ale acestui an, statul, mă rog, justiția a pronunțat condamnări definitive și a dispus confiscarea peste 30 de milioane de euro în dosare de corupție. Deci, 3 luni, 30 de milioane de euro. Adică, așa cum voia domnul Băsescu, instituțiile funcționează. Uite, justiția funcționează, prinde corupție, anchetează, îi condamnă, vrea să le confiște prejudiciul. 30 de milioane de euro, decizii de condamnare în aceste 3 luni, în 84 de dosare de corupție, cel mai mare dosar trimis în uh, judecată în vara lui 2015, aici ar trebui să fie recuperate, de aici ar trebui să fie recuperate 10 milioane de euro. Ha, ha, ha! 10 milioane de euro, 30 de milioane de euro, putem să junglăm mult și bine. Uh, banii ăștia nu se recuperează. De ce zici că nu se recuperează? E pentru că nu se recuperează, pentru că rata de recuperare, din câte știu, este undeva sub 5%, pentru că na, cum să i pui să recupereze tot pe ăștia care sunt mână în mână, tot pe complici. Da, dacă, Vlada, dacă tu nu-ți plătești impozitele pentru 5 lei, Da, sunt executații, silit, îți executați se da, blochează conturile, se întâmplă niște lucruri. Dar eu nu sunt în gașcă cu băinții ăștia. În 2013-2016, valoarea prejudicilor totale reținute în actele de trimitere în judecată a fost de 4,8 miliarde de lei uh -huh. și aproape un sfert de uh, miliarde de euro. Cu totul 1,3 miliarde de euro. Prejudicii de recuperat, mă rog, la trimiterea judecată, de fapt. Probabil că cifra a rămas tot pe acolo din moment ce rata de succes a DNA la trimiterile judecată depășește 90%. Deci ăștia sunt bani documentați. Adică sunt... Adică nu pe e hârtie. cât s-a furat și încă nu se știe. Sunt uh ce -huh. s-a documentat și s-a demonstrat. Uite, asta e prejudiciu, ăștia sunt banii care ar trebui recuperați. Despre nu banii se știe. Miliarde de euro, da. Cam cât să fie... 2 300 de kilometri de autostradă, dacă ar fi să fie, punem cazul. Din aia scumpă? Da. Dar nu e cazul. nu, nu cazul. e cazul. Bine, ce crezi că se va întâmpla astăzi după ce ieri a ieșit lumea în stradă? Nu știu ce se va întâmpla, Cred că, e important. că domnul Șerban Nicolae o pățește astăzi, ca exact cum spuneam mai devreme, <laughs> șeful lui s-a declarat total împotriva... Nu, e important ca societatea idei. să reacționeze la astfel de abuzuri. E foarte important, pentru că singurul lucru care poate opri măcar temporar astfel de inițiative uh, penale în Parlament, uh, este reacția societății. Dovadă că domnul Dragnea a spus că se delimitează de amendamentele respective pe la ora 10 seara, după ce a ieșit lumea în stradă, deși votul respectiv s-a dat la amiază. și Atunci deși fi aflat. Și deși amendamentele cu pricina, despre care vorbește toată lumea, alea care ar trebui să elibereze corupții și să-i lase și cu banii, amendamentele astea scandaloase sunt în piața publică, se tot discută de ele de vreo două săptămâni, trei săptămâni. Mai mult chiar domnul Șerban Nicolae în urmă cu vreo lună și ceva a venit cu amendamentele astea și când a fost reacția a zis, nu domnule, stai puțin, e treaba mea, nu vă băgați. Ce? E dreptul meu de parlamentar să propun, nu înseamnă că se face și vota. Ce să vezi s-a votat? Acum spun, nu domnule, stai că sunt amendate la comisie, urmează plenul și mai urmează. E, ce să vezi, ar putea să treacă. Dar singurul mod prin care această porcărie îngrozitoare poate fi împiedicată este reacția societății. Vă spun nimic altceva. Mi se pare ciudat că domnul Dragnea vede atât de târziu în timp ce toată lumea vede atât de devreme. Da. Înțelegi? Poate că, poate că e ocupat. Da, nu e pentru păcălit proștii, pentru prostit proștii. Aceste declarații sunt pentru prostit proștii. Și există o explicație de ce se întâmplă acum lucrurile astea, de ce atât de repede. Asta ține de marketing electoral și politic. Uh, faci măgăriile, când câștigi puterea, faci măgăriile cât mai aproape de începutul mandatului. Și că după aia, aia, în trei promis. ani se mai uită, se mai nu știu ce. De-aia presiunea asta, acum, acum, acum, repede, repede, să facem porcările acum repede. Asta e marketingul politic, electoralist și mai este un motiv, sunt niște dosare uh, la judecată, sunt pe acolo niște oameni... Să la termen. Da, sunt pe la termene, se așteaptă niște sentințe. Este o doamnă udrea care a fost trimisă în judecată și a luat o sentință în primă instanță. Da, Domnul Dragnea are și dânsul niște... Când vorbeai de bani, trebuie să-mi chem, din păcate. că vorbeai de bani care trebuie recuperați, eu mă gândesc, de ce nu s-au fi dus oamenii ăștia într-un club de la Mamaia, în weekendul asta, că erau majoritatea acolo. Și cred că aveau și banii din ei. La ei, măcar o parte. Și în 6 minute ne rămâne desparte de ora 10 și întâlnirea cu Ciprian Dino. El e mult mai vesel, are plinul de culoare la el deja. Ne auzim și mâine dimineață. Numai bine! Toate bune!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 să schimb! Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai pavilion de grădină impermeabil 3x3 metri cu structură metalică la doar 74,99 lei. Cumpără și online pe practicăr.ro